Andal san Andal san Andal san Andal san Alhamdulillahirabbil alamin wasalatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Nastavljamo fik znači rad po knjizi ajde قرniya fikhu dalil razumevanje dokaza i arijskih argumenata. Zadnji put smo radili na čistoće. Spomenuli smo na Da samo podsjetimo, znači ovo što je naveo ovdje. E, Ajarni on je naveo ovdje, znači na čistoće izuzetke od onoga što što ne ulazi pod nečistoću. A neki je ni spomenu uopšte. Baš pa me sad primijena brzina, znači on je spomenu na čistoću ukinomu životinje, znači stočo, uto ulazi znači stoča, ono što se osiječe od, od žive životinje, komad mesa koji se siječe od žive životinje, to je znači stoča, a onda se zetak za da strvinu izuzetak tu spomenu skakalce i ribu po tekstu hadisa, a onda životinje insekte koji nemaju krvi kada se ubiju, oni su zetak od tim znači a takođe kost, rog, nokti Dlake, uh vuna i koža su također zaetak od uginule životinje, od svih životinja svego dozvoljeno koristiti, zato ima dokazi. Od znači stočarstvo, pocis trzbine dolazi oni spomenu ovdje. Demund masfu, odnosno krv koja ističe prilikom klanja. I oni spominu ovdje dio dokaza. Dio dokaza surea su Amonom dužim godijo pardon ayetu kojim me kaže Allah Rešanu kul la ajidu fima uhija ilayya muharraman ala ta'amiyata kaže reci ja ne nalazim u onome što je objavljeno meni da je zabranjeno taajme odnosno koji hoće da jede kaže illa je yakun kaže osim da bude ne nalazim da je zabranjeno ono što je objavljeno meni po donog što se jede kaže osim da bude mejte odnosno srvina a u ili krv koja ističe, kaže evo lahme hinzirin, ili e, meso, meso svinji, kaže e, fe innehu ričs, jer je ono rič, ričs, znači nečistoća, jer je ono nečisto. I onda, onda ovdje spominje da, spominje da je krv koja ističe, da je nečista. Po ovom a, ajetu, bliže je i većina, većina koji izvratačuje ovaj ajet, ispravljen stav, da ovaj ajet ne ukazuje na nečistoću krvi koja ističe, jer je, je dokšao ovo fejno rich jer je on nečist najbliži što smo došli prije toga je lahmun meso svinje da je ono nečisto a prije toga je spominuto znači krvina i krv koja izlije tako da se znači krv koja izlije nije, nije spominuta spomenuta direktno u ovom ajetu i zato skupna znači na stavu da krv koja izlije da nije nečista u sastoju sa potvrđivanja. Nakon toga spomenu krv hajza da ona nečista, izuzetak tom je znači krv insana, krv, krv, krv životnje koja se zakolji, ali ne ona kaže koja ističe nego koja ostaje u tijelu. Takođe krv koja ističe iz bubuljica, iz rana, iz tijela su izuzeci od, od, od, od nečistoče od nečistoće krvi hajza. Ovdje za nilo nije spomeno krv čega krv isti haize tako. Jer krv iz jaze čista ili nečista. Ima razilaženje, skupina učenjaka a, smatra da je nečista, skupina učenjaka smatra da je čisto. Ko smatra da je krv iz jaze čista, to je prošlo gözsa. Maliki, veliki smatraju da je krv iz čista. Dok osoba tri do 18 da je nečisto, pridružuje kao, kao, kao da je krv haiza. <clears throat> Dalje, znači to je čak odspomenu, a to je lahm henzir, meso svinje, a ono je spomenuto ovom Kur'anskom Kur ajetu u Sure En'am. Ovdje je pogrešeno spomenuto, ako imate posebe knjige, ovdje je pogrešeno spomenuto, kada je spomenuto svinjsko meso, kako je u Allah me Sura Bekara, 173. jajet. Tu je greška napravljena, od koga se deset greša, ono koji je štampao. Nije bitno, uglavnom greška, znači vraća se to na isti jajet, ovaj gornji, uh, Sura El'an'am, 145. jajet. Toče ovdje je spomenuo uh, Qai'ul Isan, a to je u stvari uh, ono što povrati insan, ispomenuo tu dokaz, ono je poznat radisa ispravno da je ono što povrati insan da nije nečisto, jer radisa mi i na to. Sljedeće uh, se je spomenuo od nečisto, to je mokraća insana, pa je spomenuo dokaz za to. onda od nečistoća je spomenuo uh, uh, izmet od insana, pa je spomenuo dokaz za to. onda vede i mezi, pa je spomenuo dokaz za njih. Nakon toga je spomeno psa, da je on nečist, otretirajuće kao da je pas čitav nečist. Ovdje je išao stav šafija i hanabila. A Mi znamo, hanefi kažu da je samo pljuvačka nečista, a maliki kažu da je pas, da je pas čitav čist. A da nam naredna pranja, rekli smo da je ona došla iz drugih razloga. Iz drugih razloga, a da se otkriveni razlog zbog nečistoći prljavašene psa. U ovakvom slučaju to je razilažno među njacima. On je ovdje spomenuo djelale životinja koja jedi, znači životinja koja jede izmet ljudski, ta životinja koja jede izmet ljudski, to odnosi na kokoška, a nekad i, na, i na, na ovce, i na krave i na deve, da njihovo meso, njihovo mlijeko, i korištine tih životinja da je zabranjeno potekstvu hadisa. Najsparaniji je potekstvu hadisa da se vraća na, na meso. Na vez po, po nekim i nam lijeko a za jahanje sa boma za da, za korištenje tije životinje u svakom slučaju znači dije se tiče životinje jelale a to je ona koja jede ljud, ljudski izmet da je ono da je jede ili misla da je mekruh da je mekruh a od stvari da treba tu životinu pročisti sa zavom hrana kao što smo govorili ovde ubraju od znači to se ubrava humoru da jelije odnosno domaće magace koje došle do tog hadisa da njiho meso nečisto Uh, iz, uh, on je spomenuo ovde da je uh, ljudska sperma je čista, pomenuo je alkohol da je poistavno je čisto što je tačno. Euh ostvari koje ni nije spomenuo, koje sam ja ožira samo spominja, a to je čistoća uh, je to nikom što je 60 na čistoća uh, tekućina koja izlazi iz ženskog polnog organa, uh, odnosno pranja prvenstveno. Takođe uh, čistoća uh, mokraće i baljagi ili balegé životinja čije meso, čije se meso jede, a ako čistoće životinja čije se meso ne jede, ima veliko razilaženje, uh, jedni jedni učinjavaju smatraju da nečto drugi da je čisto, i jedni i drugi imaju uh, argumente dokazuju bliže je ovo, znači da demokraća i u slučaju životinjski smisla jedi da je da je nečisto. I tome kada sve pridružemo, kada ovo spomni, kada saberimo sve ove sve stvari koje su spomenute, bude šta je znači čistoća, sve lopse pro da Da to sljedeće, da imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stvari. 8-9 stvari su stvari one koje se za možda potvrđeno, pored onih što imamo razilaženje način. Treba zna da u nekih stvari ima razilaženje, poznat razilaženje unitar mezije, bako ličenjaka. E, zanimljivo znači da ima, da imate resno za, za alkohol, kaže da sve četiri mezijeva znači stavljaju da je alkohol nečet. A u stvari, ispravljamo da, da nije nečet. Drugi Uglavnom, ovaj, znači, ima tih 8-9 stvari koje je za, zavis ukazio argumenti da je to nečisto. Sve ostalo mimo toga čisto, to je bitna stvar da spomenem. Ovo je vrlo, vrlo bitno, zato što je kod nas jako rašireno to da ljudi preživo smatraju nečistim, e, e, svijedno za mjesto gdje se klanja ili ako padne na insana, da ne može klanjati, osim da može klanat jedino kad uđe kućka se dobro okupa, obuče čistu odjeću i na, na čistoj srđadi ili pa da može klanjati što je pogrešno mišljenje znači čovjek može da klanja znači, samo da se kodni ovih znači može klanjati bilo obje i na bilo kojem mjestu osnova je u stvarima osnova je u da je sve čisto, osim što imamo osim zašto imamo dokaz nešto osnova je da oko nas mjesto koje, na kojem boravimo koje kojim koristimo da je чисто Vedok ne, ne, ne znamo sigurno da je, da je tu ima nečistoća. Vidimo je, osjetimo i tako dalje. A ne obrnuto. Ne obrnuto. Da sve nešto što imamo mi argument da ukaze čistoća. A neko dođe u tuđu kuću, što se često dešava. Dođe u tuđu kuću ima jer smo mali djeci. I neće da kanja, ja. Što mu kaže daj ti mene vam posebno. Serio, što mu kaže ne znam ja gdje i gdje je temokfila. Znači, nije, osnova je obrnuta. Da je sve čisto, osim što znaš, sigurno da dijete nek, nekde je i da je to prisutna, ta mokraća, da, da je to friško. Može dijete mokreći da je to prošlo i to izlapilo, da je ispardilo ta nečistoća na tom mjestu. Vrlom to je druga tema, bitno je, znači, ova, ova, ova tema nečistoća je jako bitna, da se ona nauči, da s vremenom vrijeme ponavlja, da se nauči, jer oko toga ima veza, oko toga ima veza mnogih, mnogih nejasnoća ili eh, opsoba sama sebe obtereti nekih stvarna. Oteča se vidi islang boksuvne neznanja. Euh, posle mu dolazi tema, tema euh keifet uzalo nečaseto. Kako se otlanja nečistoća. To je posebno poglavlje. Nakon ovoga dođe, pa je spomenu ovde autor Shihai Eisarni sljedeći. Kaže prvo, odnosno kako on stavio broj 35, lbeden, znači tijelo Tijelo sa njih se otvranače, točno je sledići način, kaže tu zaadu bil, bil gasl. Dil amri bi gaslil bauli wal gajti anil beden. Otvranja se... ...a njem sa vodom, znači. Sa čistom čistećom vodom. Opranja, opere se tijelo, nečistoća sa tijela. Znači, čistoća od onih prijateljnih čosa koje smo u njih spomenuli. Zbog sajedoka zato kaže zato što poslanik sallallahu alejhi ve ono naredio da se da se mokrača peri i da se izmeteri sa tela sa vodom ili sa čišćenjem sa čvrstim prednosta sa sa kamenom pritkom obavljanja nužde. Onda kaže saub odnosno odjeća kaže bi rasli i pranjem takoj vode. Uasi je koranski ta'khif sunje Kur'anski od prvi sura koje su objavljene kaže pa svoju odječu očisti operi. Iako taj ITL ovaj ima tumačenje da li se odnosi da da li a, znači početku znači bilo uopšte nisu bili došli propisi. Na suprotnost, došli propisi, abdesta i i tako dalje. To početkom stalno bilo dogove o tevhidu da nije bilo, da ovaj ajat nije vezan za pranje od, od nečistoća vezano za ibadet, ali eto, učenjaci ga spominju e, na osnovu drugog stava Mofesira i Tomača, da se ovaj ajat može koristiti kao dokaz za pranje odjeće od nečistoće. Također, kaže, na to kazu riječi poslanika, sallalavim sallam, po pitanju otlanjanja nečistoče hajza, krvi hajza, pa kaže, te hutuhu, suma taqrosuhu ta bilma, oten hatuhu, suma tu salifihi, uh, kaže, prvoga kaže, očistiš te hutuhu, znači njegovu, ona, krv hajza, što se skori, znači noktom se očisti, kaže, suma taqrosuhu bilma i poliš ga vodom, i onda popričiš vodom, dok potpuno, znači, isperiš, dok potpuno ode nečisto od odjeći. Uh, druga, znači ono što se tiče uh, tela i od uh, i odjeći. Uh, uh ovdje ima poznata mesela, a to je razilaženje veliko od uh, te mesele, a to je da li je osnova u pranju otlanja, čistoci voda i da nije dozvoljeno prati vodom osim ovo što je došlo ovdje kao izuzeći da se da se pere mimo vode. Pa većina učinjaka na tom stavu da je osnovna da se nečistoća otklanja sa vodom. A u tome si izvojili Hanefije, odnosno ostala tri meze, pa, pa kažu kažu može se otklanjati nečistoća sa bilo čime drugim, bilo kojim prijedmetom, bitno je da nestani, ajno neđasi kako oni kažu, da nestani, znači, da nestani sama nečistoća, znači ona tvar nečistoči. I ta stav je ispravan, podržavaju ga mnogi mnogi savremeni učenjaci, taj stav je ispravan, znači da je, da je odcenjeno toči ispravno i dozvoljeno i sa nečim drugim mimo vode. Osim naravno neki, neki stvari prijedmeta koji u kojima ima neka vid svetosti ili nijameta blagodati.